wagonjwa miongoni mwetu Allah Subhanahu wa Ta'ala awaponye na wale ambao wa tupo katika njia yake Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah azidi kutupatia istiqama na thabat na ukakamavu katika njia yake na wale ambao wanapambana na mitihani moja au nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala awarahisishie na awarogeshie katika njia yake na, na ibada yake kama anavotaka na anavyoalivamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala Alhamdulillah muda toa endelea tena risala hii ya khudh aqidatak shukwa aqidiyako na tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa... Qur'ani na Sunnah zinavoashiria Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima apokeshwe katika uungu wake, katika kuwa yeye ndiyo Rabb, aliyeumba ulimwengu na anayemiliki ulimwengu na anaendesha mambo yote katika huu ulimwengu. Tukoona ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima apokeshwe katika ibada yake kwa sababu yeye ndiye mwenye kuabudiwa pekee yake. Alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar rahmanur Hakika Mola wenu ni mmoja tu. Na hakuna Mola mwingine anayefaa kuabudiwa isipokuwa yeye. Na yeye ndio mwingi wa rehma na monye kurehemu subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu الله عليه وسلم aliwelekeza masahaba wake, hasa Muadh alipomtuma kuelekea ya Yaman na kumambiya kuwa faalyakun awwal ma taduuhuum ilayhi shahadata alla ilaha ila Allah. Almu'adha li'amdu ya kuwa jambo la kwanza kabisa ambalo wewe wafaa kuanza kulilingania na kuwaita watu kwayo na kuwapasha watu na kueleweesha kuwa na kuwafahamisha ni kuwa wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa huwa huwa yakwa hakuna muola ispokwa hakuna muola apasay kuabudiwa kwa haki ispokwa allah subhanahu wa ta'ala na kama ilivyokuja katika riwaya bukhari aliambiwa muadh ila ay wahidullah huwa jambo la kwanza wewe kuwalengania na kuwaita kwayo, iwe ni wao kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala vile bila ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anafaa kupokeshwa katika sifa zake njema na majina yake mazuri na sifa za Allah zilivyokuja kwa Qur'an na zilivyokuja katika sunna sallallahu wa ya Mtume Salla alaihi Alayhi Wasallam tunayaamini na kuyathibitisha kama alivyojithibitishia Allah Subhanahu Wa Ta'ala au kuthibitishiwa na Mtume wake Salla alaihi Alayhi Wasallam bila ya kuzitafsiri vilivyo visivyo au kuzikanusha na kuzikataa au kuzifananisha na sifa za waja wake au viumbe vyake yote hayo hayatakiwi bali tunayakubali na kuwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyothibitishia yeye mwenyewe Subhana na kama alivyothibitishwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika yake kama vile al-istiwa istiwa Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa amestawi juu ya yake na vile vile kushuka kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala kila usiku na kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ana mkono na kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ananyao kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuona na sifa zingine nyingi ambazo zimetajwa katika Qur'an na sifa za Mtume sallallahu alayhi wa sallama tuna Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake ya kuwa sifa zake ni sifa zilizokamilika ukamilifu wote kwa ujumla na majina yake ni majina ambayo ni mazuri yenye khairi nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala akasema laysa kamithlihi shay'un na huwa as al-baseer hakuna chochote ambacho kwamba ni kama yeye Allah subhanahu wa hamna mfano wake kwa hivyo ikiwa Allah ametuambia ana mikono hakuna mikono mifano ya yake ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ak akuna uso hakuna uso ambayo ni kama yake hatufai kufananisha sifa za Allah na sifa za waja wake vivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ni as-samii' nani al-baseer yani mwenye na mwenye kuona Sehemu ya aya ya kwanza inawa refute inawabiga raddi au inakanusha madai ya wale wanaokataa sifa wanaozofananisha sifa za Allah Subhanahu wa taala na sifa za waja Sehemu ya pili ya aya Allah Subhanahu wa taala anajithibitishia sifa zake njema Subhanahu wa taala na hii ni kwa wale ambao wanazikanusha na kuzikataa sifa za Allah Subhanahu wa taala. وقال صلى الله عليه وسلم نمتمه صلى الله عليه وسلم كما كما ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى انشك كلا بسكو ketika ونجو الدنيا Yanzilu nuzulan yaliqu bijalalihi Allah subhanahu wa ta'ala kushuka kuwa kushukka ambako kinalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na yoyote katika viombe vyake Kwevo. Hatufai sisi kusumbua akili zetu na kujioleza ya kuwa Allah anashukaaje inakuwa vipi na hali ya kuwa masaa na usiku ulimwengu ya tofautiana yote haya sisi yako zaidi ya kuelewa kwetu yako juu ya mawazo yetu kwa hivyo sisi tuamini alivotupasha mtume wetu sallallahu Alaihi wasallam Allah ashuka na tufaidike na wakati huo muslamu akajibidisha akawa macho sehemu ya wakati huo akawa anajikaribisha kwa Allah bi shatta alibadat walqurbat ku تفوت tafauti tafauti na ta'ata tafauti tafauti akakثيرisha kujikaribisha kwa Mola wake kwa dua na kumomba Allah anoyahitaji kufanya istighfar na tauba na kumnilia Allah subhanahu wa ta'ala kumfanyikia mambo yake vile vile mtume sallallahu alayhi wasallama ali الو ليه ذا سوالي الله او هيلني سوالي لا 10 امبالو شيخ أنا وليزة أنا أنا وليزة الله سبحانه وتعالى يكو واطي انا اجيبو شيخنا كسمه كوا الله فوق العرش على السماء الله سبحانه وتعالى يكو جو يا عرش ياك بين قصابه الرحمن على العرش استوى حقيقه الله سبحانه وتعالى منجي ورحمه امستوي جويا يا عرش ياك اي على وارتفع kama alivyo Imam al-Bukhari rahimahullah Allah yuko juu na yuko juu kwa cheo yuko juu fizikali yeye mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu kwa nguvu zake yeye ana uwezo wa kila jambo juu ya waja wake na hili ni swali ambalo mtume sallallahu alaihi wasallama alimuuliza moja katika vijakazi walivyokuwa zama zake alimuuliza aina Allah na akasema fissama. akasema yuko binguni kama alivojibu eh, yule mwanamke na mtume sallallahu alaihi wasallam akakiri na hadithi hii imepokewa na imamu Muslim rahimahullah Muslim ni mmoja katika vitabu vya vi hadithi ambazo ni sahihi zaidi baada ya kitabu cha al-Imam Bukhari rahimahullahu tabarak wa taala na riwaya hii imethibiti ndani ya kitabu cha imamu Muslim rahimahullahu tabarak wa taala na kama alivoleza shekhi عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى يكوى كتابه Uh, cha hadithi cha imamu muslim ni tafauti na cha imamu bukhari imamu bukhari yaya alipata nafasi ya kuwasomea marawat tafauti tafauti na kuna wengi amba wamepokea kitabu chake kutoka kwake ama imamu muslim رحمه الله hakupata fursa hiyo ambaye aliweza kusoma na kupokea kitabu cha imamu muslim kutoka kwake ni moja tu kwa hivyo riwayat hazitafautiani katika katika sahihi muslim kama vile bukhari kwa hivyo mtu hawazi yakasema yakoa riwaya hii imithibiti au riwaya hii ya inallah allah fi as-samaa imithibitika katika riwaya zingine na yakwa Allah subhanahu wa ta'ala yako juu ya arshi yake na kuna hadithi na ayat chungu nzima ambazo kwamba zinaonesha yakwa Allah yuko juu na wala Allah hayako kila pahali physically kama wanavyo itikadi baadhi ya watu na insha Allah taala hapo ndipo tukapuanzia katika na Allah subhanahu wa ta'ala na ufahamu sawa wa dini yake wa akhiru da'wa rabbil alamin wa Asalamu alaykum wa